Vi har en person till här i studion, du kan presentera dig själv. Ja, mitt namn är Åke Fransén och jag brukar pyssla lite med att undersöka en del fall, så här. Och eh, en sak som man som slår en, det är att folk vågar inte tala om saker och ting. Varför inte då skriva ner en berättelse om det man har sett och liksom att ligga på den ett tag om man inte vågar, man inte har någon bekant eller några som man vill, vill delge i den här saken, så kan man väl skriva ner det som en berättelse och ha det för sig själv ett tag. Tills den mognar till va och man kan Ja, jag kanske träffa en person eller någon som man kan berätta den för. Men ungefär som en dagboksanteckning? Ja, nu. precis. Och därför att, eh, jag tror också det att det är väldigt nyttigt för en att, inte, att skriva ner en sån här sak och inte gå att bära på den för länge. Mm. Jag tror att det är ganska bra för att försöka skriva av sig saken, va? Vad tror ni själva om det är. Jo, jag, jag skulle vilja uppmana alla att, att i första hand, när de gör en konstig observation, så snabbt som möjligt, ta och... och eh... Eh, antecknaren, eller om ni har en kassettbandspelare, nästan ännu bättre, berätta in det på band rakt av med en gång och tala om vad klockan är, vilket datum det är, allt det där som ni tror ni ska komma hem men ni kommer glömma va och, och, och berätta exakt vad ni såg, och såg ut och också då låta de eventuella andra personer som var med berätta eller att de skriver ner vad de har upplevt sen kan ni se, ligga på det där tills ni känner att ni vågar ta kontakt med en uf eller också ännu bättre direkt ta kontakt med en uf nu är det så här i Sverige så är det faktiskt organiserat Ni kan ringa faktiskt dygnet runt fast av hänsyn till de människor som bemannar de här telefonerna så bör man ju inte är onöda naturligtvis ringa upp mitt i natten. Eh, annat än om det är frågan om någonting som verkligen att säga, brinner i knutarna. Och eh, vi ska faktiskt ta och pröva och göra det. Ja då ska vi ta och ringa upp här UF Sveriges rapporttelefon. 0 1 6 1 3 Fyra, nio, fem, sju. Hallå? Ufo Sveriges Rapportcentral Stig Agrestad Ja, kännare Stig, det här är från Nya Dimensioner, Närradion i Stockholm Ja, hejsan, hejsan ja, Hejsan, hejsan, du sitter på lur trots att det är mitt i natten Ja, ja, man sover väl och så är det bara att vakta och ta telefoner när det ringer vet du Ja, eh, du är alltså den person som bevakar Ufo Sveriges Rapporttelefon Svar jag. Och eh, den ringer folk på dygnet runt Det gör de, hörde du Det kan komma samtal när som helst Jaha, är det många som ringer så här mitt på natten? Eh, dess bättre är det väl kanske inte det Så du får lite nattsömningar då? Ja, oja, det får jag väl Men eh, det händer Så att, eh, ibland så kan telefon pingla i tre snåret då Då kan man ju alltid undra vad det är för någonting Ja eh, Ringer folk då eh, och eh, säger att Nu, nu hänger det utanför köksfönstret <laughs> Ja Faktiskt, det kan man nog säga Fick ett sådant samtal i natt som var ifrån Halstahammartrakten. Jasså? Ja, klockan var väl 06.00 på morgonen. Ja. Och då ringde det en kille, han var väldigt uppskärad och han hade sett, eller han såg två stycken som han uttryckte det strålkastare på himlen som stod still och lyste väldigt starkt. Han och... Alltså, det lyste liksom ett, en kägla av ljus också då? <här> nej, inte så inte, men han beskrev dem som strålkastare starka ungefär. Ja. Och det tog väl en stund innan jag fick honom att förstå att det där var väl förmodligen två stycken planeter som börjar besynliga nu på nattkröken här. Ja, Jag förstår att du, du har såna här astronomiska tabeller alldeles bredvid telefonen och följer noga med var de starka planeterna finns på himlen. Ja, man måste ju i alla fall något sån här veta vad som är uppe på på himlen under nätterna för att det är väldigt vanligt att folk förväxlar sådana celesta objekt med någonting helt annat, vet du. Ja, jag förstår. Vad gör du nu när du får ett sånt här samtal, eh, larmar du någon eh, tränad UFO-observatör i närheten då, exempelvis Halsta Hammartrakten? Ja, det gör vi väl egentligen inte för att eh, det är väl så här va, att eh, om man nu ser någonting mitt i natten ja. så är det egentligen inte så stor vits att ringa oss just då för det är ju förvånansvärt lite som vi kan göra då ja. därför att vi har inte de resurserna va? att ha folk som kan hålla jour på nätterna och ricka ut och, och spana, Nej. utan det viktigaste är att de som ser någonting på nätterna av typ ja flygande föremål och, och såna saker eh, ringer oss på morgonen sen och berättar vad de har sett. Det går precis lika bra faktiskt därför att det är ju så lite vi kan göra just då ja, just det. på natten, men det är klart är det är verkligen akuta saker som, ja, sånt som är sensationellt och skräckenjagen och, och sådär då då måste man ju ringa ja, just det. någon. Hur, för att fråga hur är det organiserat? Är det så att du har där uppe på väggen vid telefonen en en, en sån här äh, lista på äh, tränade UFO-observatörer över hela Sverige? Ja, vi har ju en lista på på fältforskare och på äh, lokalföreningar som vi kan ringa till där vi behöver hjälp och äh, sätta in krafter Och den listan brukar vi använda rätt ofta och då kan de alltså rycka ut då med eh, kanske kamera och, och andra instrument för att eh, kolla upp om det är någonting verkligt hett som händer. Det är klart att skulle det bli en riktigt akut grej men jag tvivlar på att det är så väl organiserat att vi kan göra en riktutredning mitt i natten. Det tyvärr så det fordras betydligt större resurser och framförallt kostnader för att hålla en sån beredskap. Och det har vi inte, men vi gör ju så gott vi kan utifrån det vi har. Kan du berätta om något fall som har hänt här i veckan eller en vecka eller två tillbaka? Någonting som är aktuellt? Ja, vi hade ju en observation i Västerås för, ja det blir snart 14 dagar sedan. Ja. Det var torsdagen den 23 oktober som en mor och hennes dotter var på väg hem ifrån ett föräldramöte kvart över nio på kvällen. Ja. Och då fick de plötsligt se, eller fick plötsligt höra ett märkligt ljud det lät ungefär som en cykelgenerator säger de och de vände sig om och tittade på gatan för att se vad det var men såg inget fordon och då råkade flickan titta upp i luften och hon har berättat då för oss att hon såg ett ovalt föremål helt upplyst som låg lite på snedden säger hon och det kom flygande från norr och gick mot söder och det var ifrån det här objektet som ljudet kom och under till hade det någon sorts ...virvlande rörelse som hon såg hela tiden när det passerade förbi. Och eh, vi gick då ut eh, i Lokalradion, Radio Västmanland, och bad om hjälp av oss att eh, få fram fler, eventuellt fler vittnen till den här händelsen. Och efter det att vi hade gjort detta så blev den här telefonen nästan nerringd under ett par tredje här. Vi fick väl ta emot en 27-samtal ifrån... Äh, Västmanlänningar mest då som hade sett underligheter både Det på var så många som hade sett det alltså? Ja, visst, det var faktiskt eh, eh, Många som hade sett just det som hon hade sett Och det var även många som Hade sett för, ö, fenomen tidigare i veckan på tisdagen Sen kom det fenomen också in ifrån den här veckan Och vi fick då en färsk observation ifrån Köping Som eh, väldigt intressant Det var i tisdags den 28 nu Den här veckan alltså. Ja. Som en kvinna uppger att hon vid 0600 på morgonen stod och lagade frukost till sina barn. Och då fick hon plötsligt genom fönstret se ett objekt som kom från Arboga hållet. Och det gick i zigzag. Och det gick snabbt upp uppemot scenet och där stannade det och stod still och lyste. Ja. Och efter en stund så kom ytterligare ett föremål som gick upp och eh, sällade sig till det första och ställde sig bredvid det. Och Okej, det... efter en stund så stack bägge objekten upp med en våldsam acceleration Rätt genom det där tunna måltäcket som var på morgonen och försvann ja. Och den observationen är, har vi inte fått någon Rättig på för vid det... den tiden så är det ju inga Flygplan upp oss nu där det? Ja. Har du kollat med flygplatser och sådär? Det har vi inte gjort än men den utredningen håller man på med i Köping Så det väntar vi väl in resultat på efter helgen här Ja Jag hörde tala om några fiskare uppe i Luleå som var förföljda av någon tefart. Ja, det är alldeles riktigt det. När var, när var det? Det var den femte september i höstas. Det var på fredagen, den femte och det var 41-årige Bernt Johansson ifrån Luleå som var ute med en aktoruffad fiskebåt tillsammans med en kompis. De skulle ut och lägga nät och det var i Luleå skärgård. Och när de hade gjort det så gick de ner i ruffen och kajade över på natten. Vid i tiden så måste Bernt Johansson upp på deck och få lite frisk luft och När han står där uppe så hör han en smäll på dörken bredvid sig Och när han tittar efter så har det ramlat ner en liten sten En sten? Några centimeter stor Ja Han tog upp den här stenen Det var de och... mitt ute på havet alltså? Ja just det, de låg i alla fall ut i skärgården Han tog upp den här stenen och stod och funderade då var sjutton den kunde komma ifrån och Så tittade han sig omkring och då fick han plötsligt se ett Ett lysande klot ungefär någon eller ett par kilometer ifrån den plats där båten låg och det här klotet det stod still på himlen och lyste då ropade han på sin kompis som var nere i ruffen och han kom upp och tillsammans fick de se ett blinkande objekt som kommer ifrån höger sida och rör sig in mot det här lysande klotet och då rusar Bernt Johansson efter sin kikare och han får då se hur det här rödblinkande objektet ställer sig mitt under klotet Och när han får in bilden i fokus ordentligt så får han se att det här rödblinkande objektet, det visade sig bestå av en blatt folkhållsliknande grej med fönster, som det lyste ur. Alltså typiskt eh, flygande T-farv, plats Ja, det, om man så vill så kan man ju säga det. Jaha. Och eh, när han då tittar på det här ordentligt i kikan så eh, får han sedan se hur klotet som befinner sig över objektet börjar röra sig och cirklar runt fyra varv över det här föremålet. Sen sticker klotet iväg, med rätt hög fart utemot havet. Men det här föremålet börjar långsamt närma sig fiskebåten. Oj då. Och då var de skraja killarna. Faktiskt. Och det är väl inte så mycket att, att fundera över varför de ju blev det för att eh, de var ju alltså ensamma där ute i havsbandet och eh, det såg lite kufiskt ut där så att de rusade faktiskt ner under däck och eh, den här Bernt Johansson drog åt Och skrev ett kort meddelande på det här pappret att vi har sett undliga ljusfenomen Och skulle vi inte finnas i båten så har vi blivit kidnappade av ut UFO Oj då, så han trodde verkligen att hans sista stöder kom? Han skrev kom. faktiskt ett afilsbrev, ja. Och undertecknade det med namn och datum och sen rusade de upp igen Då hade det här objektet passerat båten och gått över ön som de låg närmast Hur stort var det ungefär? Ja, det kan jag faktiskt inte säga riktigt, det, men Det var ganska stort i alla fall efter vad jag förstår. Ja. Och när det hade passerat dem och kommit över den här ön så gick det ned Och landade Bakom några trädtoppar och granar, det försvann Och ljuset locknade Och de här killarna satt i båten fast Fastnaglade och visste inte riktigt vad de skulle göra så Efter 15 minuter ungefär så lyfte föremålet igen Gick upp och ställde sig på hemlen, stod still under några minuter och sen gick det in mot Luleå Och... Det var det sista de såg utav det här Bernt Johansson han gick och bar på det här i drygt en vecka innan han offentliggjorde vad han, de hade varit med om Hela observationen tog cirka 30 minuter Oj det var längre det Ja det var det Men eh, han eh, kunde till slut inte hålla tyst med det här utan han var tvungen att berätta Och eh, det blev stora rubriker i lokalpressen där uppe i norrländska socialdemokratern och norrbottenskeriren Tog upp det här fallet stort Och en journalist som hette Duftdöjken han gjorde en väldigt noggrann utredning av hela fallet. Men de kunde inte komma fram till någon riktigt plausibel förklaring på det där. Och Bernt Johansson han står på och sig, han relaterat det här och så hade det varit säger han. Jaha du, det, det var ju ganska häftigt faktiskt. Jag frågar dig, är det något fall du, du känner till där svenska flygvapnet har varit uppe och gjort direkta observationer och jagat uh, ut på oss? Eh, det kan jag väl inte på direkten säga, eh, det är nog inte, det är ingen tvekan om att det har hänt och det händer att eh, så kallat incidentberedskap går upp va och eh, kollar upp så kallade oidentifierade flygande företag om det heter på fackspråk För, Vadå, företag? Ja, det heter faktiskt så på radarspråk Jaha. och då går de upp va och kollar upp eh, radarikon som eh, peger och eh, vi sa det hänt det hände någon gång på 70-talet på något över Västspallarna här att eh, flygplan från FF var uppe och tittade på ett stillastående eko som man inte riktigt förstod vad det var för någonting. Men piloten såg aldrig någonting. Han ledde in mot ekot eh, ett par tre gånger men han såg aldrig något någon som kallade fast massa som man uttryckte det. Men eh, han var i alla fall där och, och försökte följa radarstationens anvisningar och slög in emot det där rekot flera gånger men man kunde ingenting se eh, Jag hörde talas om att det, det var någonting alldeles nyligen med några eh, drakenplan v är det falskt alarm det? Ja, ja, det var i tisdags i förra veckan då, den 21 oktober och eh, det är flera vittnen som har ringt oss och berättat om att man mellan 18 och 20 på kvällen över halsta Halstahammar, hammar Kolbäcksområdet såg eh, två föremål som så att säga jagade varann och det ena föremålet betätts väldigt underligt enligt vittnen men nu pågick alltså mörkerflygningar den där kvällen och då har, övar man ju också eh, luststrid och en luststrid mellan två I-35er som har tända antikollektionsljus och eh, såna här saker, det kan se väldigt konstigt ut och för en otränad observatör då så kan man ju lätt då tro att det är något konstigt på gång Ja, ja så i det fallet lyckas ni klara upp det? Ja, vi har väl inte fått ni. klart besked på det än, det har vi väl inte fått men förmodligen så ligger det väl till så att det rördes som om den här sortens lustfrid men det är under utredning. Ja. Okej, okay, tack ska du ha då. Ja. Link frågsel. Fint. Hej, hej. Hej, hej. Henry Svensson, svensk, mellansvensk. pratar och eh, vi har Henry Svensson här Henry, vad finns det för bevis för att UFOS är en någon form av verklighet? Finns det några överhuvudtaget? Ja, det är ju så att eh, jag har ju undersökt ett par andra fall och eh, jag har ju alltså bitit mig fast i dem eh, som är just eh, kring den plats där jag bor och jag har alltså studerat en serie i sådana fall och eh, var jag då först eh, börja studera, det är ju naturligtvis den största händelse som vi har haft någonsin. Det var ju det som hände den 12 augusti 1974. Det var en, det var så att det var en måndag och det var samma dag som man skulle köra en, en pjäs i tv Fantomen från Thomas och Mars. Och det egendomliga var att telefonerna började ringa hos journalisterna och det var en Hon alltså Peter som berättade och ringde så att vi vi ser ett tefat ja det ser jag också så låg på ljuden var. Då ringde igen och oss ut kom hon och honom för mig att det var någonting som het på att hända. Och då då började alla människor eh, observera göra olika iakttagelser. Och då inträffade det klockan 20:20 på kvällen att en en resande spanare i Karlsklumpe från sin maskin i kullen. Och eh, det ligger ju i Västergötland i trakten Skara, där vid Vänens sydösta del är. Och eh, det han var där uppe då. Och eh, han hade en kikare som förstod 13 gånger. Och då fick han att i sin förvåning se en jättelika farkostig ligga horisontellt i löftrömmet. På en stor eh, vinkel upp i löften och mot Skövdehålet. Och då såg han <hör> hur denna jättelika det var tvär framåt. Och eh, den var som en jättelik cigarr där. Och eh, sedan ser han då eh, liksom lysande fönsterlikande öppningar på sidan. Men han ser också en väldigt lysande central lysande del ned till och det är det ser han sin förvåning hur skiformade farkoster i grupper om två i grupper om tre lämnar den stora farkosten. För Hur såg den stora ut igen? Ja den stora farkosten var ju som en jättelik cigarr där och den var mera tvär framåt och eh, mera spetsig bakåt och han såg den mot den ljusare horisonten plockan var ju då 2020 han var ju alltså först där uppe och eh, då han ju alla myndigheter för han hade ju Och mobiltelefon och alla tillgängliga signalmedelser, larmade folk där. Och i det här kom då två polisbilar från Lidköping och åtta man och en polisbil från Maristad med en man och 30 civila som stod där och såg på farkosterna som inte finns och inte får finnas. Och när de tittade i kikar så såg de skiförmade farkoster i grupp runt två i grupp runt tre och lämnade den stora fakosten för att navigera ut i terrängen och sedan återvända in efter 15-20 till minuter in i den stora farkosten igen i den lysande underdelen Och det där därpå gick ju timme efter timme och här stod alla dessa människor och sårätta ända till klockan ett på natten när det var avrutet här hur, hur många människor var som stod där? Det var alltså nio poliser och 30 civila som stod där natten där Det, är, det är jag har aldrig hört talas om det här fallet faktiskt Nej asså jag har aldrig väl... men, men det är ju märkligt att kan en sån här grej verkligen hända i Sverige om man inte hör talas om den? Ja det kan det ju alltså Den, den skulle ju fallet i grönska för att eh, då började ju man fråga vad det var va? Och då saste det ju då att det var ett Godja-skepp som låg i Köpenhamn. Det skulle vara en hägring då va? Men eh, det var ju lite svårt mitt i natten då och eh, Dessutom så skickade inte godja ut eh, skiförmarna på. Ja, nu fattar jag. Godja, det, det, det, det är det här eh, ja. eh, bolaget som ja, har några reklamluftskepp ja, ja, ja, som det var i Stockholm ja, för några ja. år sedan. ja Men det skickade jag ju inte ut några skiformade farkost till grupp 2 och grupp 3 som spar ner terrängen i 15-20 till minuter för att sedan återvända igen. Så är det ju inte. Va? Och så att det här farkostinloga studerade, va? det var ett faktum som man ganska snart förstod. Att det var så, men ändå så, så skänkte jag ner i tystnad och det skulle väl ha gjort också. Och jag var ju liksom så småningom förstå att detta måste ha ett grön. Och när man, och när man då började tala med vittnerna, då inträffade märkliga. Alltså strålningen från farkosten var så våldsam att man traf på marken fattade eld. Det var alltså subventioner av 3 graden I december 1965 så var den här, det var en äldre man, han var ute med sin hund och gick. Uh, han gick ut på en sjö. När han hade gått en bit där, det här skedde kanske jag ska säga i, strax utanför Göteborg, en, en liten stad. Uh, när han hade gått ett tag där på, på isen så började plötsligt hunden springa runt i cirklar. Precis som att den hade skalen så han var tvungen att koppla hunden. Och samtidigt när han gör det då hör han ett vinande i luften. Och när han eh, tittar upp så får han se ett föremål. Ungefär fem meter i diameter och tre meter högt. Det var ett tefatsformat. Klassiska formen kan man säga. Och eh, genomskinligt. Inte genomskinligt som glas men eh, dock genomskinligt i alla fall. Det kom närmare ner mot isen i en spiralformad bana. Och stannade precis alldeles ovanför isen. Och underifrån objektet så sänkte sig det en mörk tub kan man säga, en mörk tubformat föremål som verkade vara nästan av tyg för att han såg att den, den rörde sig i vinden, det blåste lite grann. Han att, eh, det första han tänkte var att det måste vara någon slags rysk maskin som de ner här. Men han hade inga som helst funderingar åt flyande tefat eller någonting sådant. Men han ändrade sig ganska kvickt när han fick se vad som sen hände. För att från den här tuben så kom det fyra stycken varelser. Eller snarare, de flöt ner ifrån den här tuben och eh, gick fram till honom. Det lustiga var bara att de gick inte som vi skulle säga vanliga människor skulle ha gjort utan de gick lite grann ovanför isen. De gick inte riktigt på marken så att säga, eller på isen. Det var som om det var ett litet hölje som de gick på i själva verket. Man fick se att de såg inte riktigt ut som oss, de var mänskligare. Det var de, men de var i stort sett normal längd. De hade väldigt stora, mörka lite grann snea ögon och perfekta tänder sa han också. Och deras hy var i det närmaste perfekt och det fanns absolut inget hår på deras kropp. Han var eh, inte rädd när han fick se dem här men han var väldigt konfunderad speciellt kanske konfunderad var han därför att deras öron var så märkligt formade. De var ganska stora och spetsiga och eh, Han kunde se liksom själva öronhålet va var ganska stort så att han kunde se nästan in i huvudet på den tyckten. Precis man ser på en katt eller någonting vet Det där tyckte han var lite märkligt men för övrigt alltså var de i stort sett var de inte i stort sett som människor. De hade på sig en kristallklar överall kan man säga som täckte hela kroppen även huvudet. Och som verkar som att den hölls ut från kroppen och på grund av luft, ett lufttryck inifrån, va? på något sätt. De började pr prata med varandra, kanske fel att säga prata, men eh, Helge och de här varelserna pratade med varandra genom eh, teckenkonversation. De ritade i snön och de eh, pekade och viftade för att försöka göra sig förståda med varandra. Eh, en sak som alla märker till speciellt det var att de här varelserna var väldigt fascinerade av hans hår de hade ju själv inte ett hårstrå på kroppen han fick ta sig sin mössa flera gånger bland annat och visa dem hur att han hade hår och då pekade de och, och skrattade åt det där tyckte det var väldigt lustigt de ville inte att han skulle ta på deras overaller det märkte han för att han försökte flera gånger föra ut sin hand och, och ta på dem men då flyttade de sig snabbt bakom de ville absolut inte att han skulle ta i dem allt som de själva tog i hade de med sig någon liten flaska eller någonting så de sprutade någon, någon typ av gas på allt som de tog eh, som de tog i eh, bland annat på hunden och hunden tyckte inte så mycket om det för det var ganska starkt doft eh, de stod där på isen och retikulerade och, och ritade en tid och eh, en av de här varelserna det var fyra varelser, en av dem var en inna och hon lekte med med hunden hela tiden och det tyckte Helge var ganska konstigt därför att den här hunden var väldigt aggressiv mot människor. kunde tydligen leka med henne utan att spela någon roll. Och han märkte också då när hon böjde sig ner för att liksom leka med hunden så eh, tog knät också emot den här osynliga skiktet. Och stod alltså inte på snön direkt utan man säger en liten bit ovanför snön. En av de andra männen eh, förklarade att han på något vis att han kände till pygmer för han visade att de hur de sköt med båge och pil och eh, Han försökte också, Helge uppfattade i alla fall så att han visade att de i framtiden skulle de komma tillbaka med många fler parkoster. Och när de hade stått där och, och diskuterat och gestikulerat en tid så um, gick en av männen tillbaka till det här förmålet och hämtade en, en liten cylinder som han... Um, gick fram till Helge med och lät en glida, eller röras, på hans rygg. Och när han gjorde det där så kände Helge en vibration, en varm vibration i ryggen. Och eh, han kände att hans njurbesvär hade försvunnit. Han skulle nämligen opereras för, för njurarna, han hade en sten i njurarna. Senare så ko kontrollerade han det där med läkarna och det visade sig att den sten han hade haft tidigare, den var borta helt enkelt man ser på på röntgenplåtarna så att de var borta det är ganska märkligt Nåväl, eh, när de hade konverserat en tid så eh, vände de här varusarna och gick tillbaka till farkosten och eh, gick in i den igen och då såg Helge hur hela det här föremålet liksom vibrerade Det var, och det var omgivet av ett starkt phosphoriserande ljus, blått phosphoriserande ljus och eh, han ser hur den här för lyfter ordentligt sakta och då förändrar det färg från blått till orange när det när det flyger iväg och efter det så ger han sig då hem Ja men vi har Sven här ligger på vårt telefonnummer 2 vi varsågod. Ja Hallå Sven. Ja det är jag. Ja hejsan. Hejsan. Jag heter Sven Arvidsson. Sven Arvidsson. Ja. Jag... Ja. ja det var så att jag tidigare har gått i Sundsvall från 66 och fram till för några år sedan. Ja. Och jag var mycket upp och uppe och svårtfiskade upp i Ödemarken där uppe en 5-6 mil från Sundsvall nordväst ut Graningehållet upp mot trekanten. Det är kanten utav eh, Jämtland Ångermanland eh, Medelpad och där uppe i Hörnande. Och det var ett par tillfälle som en kille som jobbade på sjukhuset i Sundsvall och jag som ofta var ute och fiska. Och vi har sett det här föremålet tre gånger. Vilket föremål? Ja, det är ett långt föremål som... Ja, cigarr, kan man säga. Cigarr. Det är i alla fall ett långt, spepsigt föremål. Som kan vara upp mot 200 meter långt. 200 meter? Ja. Nära det här 180 meter som vi pratade ja, om innan här nu. Det. Ja. ja. Och, eh, ja, diametern är svårt att uppskatta, va? Men nu det här föremålet, precis som ni tidigare sagt i så var det precis som luckor som öppnades i sidan och så kom det mindre föremål ut. I gruppen, liksom. Mindre föremål åkte ju ut? Ja. Det var ungefär som man tänkte sen man... Eh, nu ja, sitter med. Henry och på sin stol här, då måste han få ställa direkta frågor här till dig. Ja, jag, jo, jag skulle vilja fråga en sak. Ja? De där luckorna som du såg, hur många luckor fanns det på sidan nu? var det på sidan dockna Ja, det var på sidan. Det var liksom blåaktiga ljus som man såg liksom ungefär man tänker som ett glas eller det såg inte det såg inte om luckorna öppnade sig. Du såg inte om var upphängningen satt Eller det gongga heter man säger så. När Nej, de... man såg bara att det kom ut liksom det liksom plissvatt någonstans och så kom det ut såna här lysande mindre föremål som kom ut. Kom de på sidan? Ja, snett ut. snett ut på sidan ja. Var det ute ja, efter det. hela längden? Var det på flera ställen på längden? som Ja, det var det ja. Jag kan säga att jag har en bekant som har sett en sådan liggande cylinder ja. Och den har haft fem luckor på sidan Varje sida Och de luckorna har varit upptängda med gången där uppe Och de har öppnat sig växelvis Ett, tre, fyra, två Och förstår du, så ja. har så det har varit som nabborren som andas andats med elarna va? Ja. Detta det är skrämmande. Eh, du har sett en sån anordning alltså? Ja tre gånger du? Jag sett en sådan. Ja, hur såg farkosten ut som kom ut det här, då? Ja det var mindre, det var väldigt långt håll ja. man såg eh, det kom ut va? Men eh, det är svårt att säga hur de såg ut exakt och i det tillfället faktiskt så hade jag ju kört slut på filmen i kameran För jag var precis i slutskedet på vårt fiske va och det var sista morgonen när vi skulle fara hem på morgonen och det var precis strax innan dagningen och eh, det var ju liksom eh, ett blå, blå ja stålfärgad pakost kan man säga men eh, visst hade det ett visst ljud alltså det hade den ju men eh, med några sken eller sånt där utav den var det inte utan det var ungefär som man tänker säga eh, ja det kom in väl med en hastighet vad ska man säga Första gången vi såg det då, då kom det väl in med ungefär eh, Ja om man säger som en sån här lysgranat ifrån en kanon eh, 38, 40, när man skjuter med spårljus med dem ungefär en sån där hastighet ungefär Hade en väl ungefär, vill jag uppskatta? Ja Och, och eh, andra gången när vi såg den då Det var upp mot graninge där och då Då kom det ut såna här Det var inga, det var inga svarta band runt omkring Nej Ingenting nej. Aj. Men det var liksom en helhet, det var precis som man tänker för en, en stor raket um, liknande föremål med liksom små scener på på sidan eller man ska kalla eller de här föremål som kom ut var de runda eller var de också uh, cigarrformade Hur... Nej, det var uh, väldigt svårt att säga det, men det liknade som det var liksom små runda föremål som kom ut, men det är väldigt svårt att säga eftersom det var rätt långt avstånd. Var tog de vägen? Ja, de stack iväg bara och sen stacke stora också iväg försvann liksom. Och sen då han förintades inte som de var talat om tidigare liksom spolades till luften utan vi såg den ju under Det blir mindre och mindre, alltså mycket, mycket långt bort i fjärran. Hur, hur lång tid såg ni det under? Ja, hur, hur länge stod ni och iakttog det hela? Ja, då när de där kom ut en gång så var det väl en halvtimme. Och, och du har sett det tre gånger på ja. samma plats? Ja, ungefär, ja. Det röstar mellanrummet, mellan eh, norra lögdområdet, återvändningen upp mot Graninge, röstar väl från eh, fågelvägen en tio... 15 mil koncert, max. Ja, ja. ja. Och sen sen det inte nog med det att en, är det en gammal gubbe som bor där uppe i skogen och jag berättar det här för honom. Och... Han ähm, var ju en sån här gammal skogsmänniska så sa han, ja, jag har sett också den där många gånger förr omkring, sa han det är de jävlar, så han, där jävla rysjävlarna, sa han, att så skrattade han men jag visste ju, jag förstod att det var inte det utan jag sa till han då jag vill inte ta bort i sin trågubbe. Han var ju så men att det, det roliga i sammanhanget är att, att jag ringde i Sundsvall in med det samma jag ökade om och berättade allt det här och eftersom jag tillhör FBIs skyvillbefälssedbilden så ringde jag ut till LVM Sunsval och de hade ju sagt att räntat ut där att vi hade dem väl eh, fått in olika sorters förhåll på på radar ut mot Östön och havet och mot inlandet många gånger men eftersom de inte visste vad det var så kunde de inte återgå där och byta sina sändningskamper så. Men Sundsvalls de sa bara att det har varit så många uppgifter såna här, sa de, och, och, och det är ingenting att bry sig om. Men fattar jag dig rätt, alltså, att de militärer som du kontaktade sa, ja, visst har vi sett eh, oidentifierade grejer på våra radar, grejer som kommer in här i kusten, eftersom vi inte visste vad det var så gjorde vi inget. Nej. Sa du så? Ja. Men det är ju inte klokt. Nej, det det faktiskt inte, för jag tillhör er själv, frivillig befälsutbildning och säkerhetstjänsten och och um, jag tycker ju det är oförsvarbart liksom och den här grejen han talade om Gotland va det är helt riktigt där för att uh, det är så nämligen att jag bor egentligen på Gotland fastän jag är här uppe hos en fest vid Stockholm och, och uh, uh, jag har hört det här under mycket välinformerat håll att det är helt korrekt riktigt va just det här fallet? ja just det att uh, den här killen här uh, han är befäl idag, som såg det här i så kallad toppradartornet det ligger strax söder om Visby i deras södra skjutfältet och eh, han kan ju svära sitt liv och sin ed er på att det föremålet var precis som ni säger att det var 180 meter långt och eh, det hade ju... En... Den jag har varit i kontakt med om just det här fallet han heter Kenneth Kurkija då är, är det han du också har pratat med? Ja, ja. Och är det är helt riktigt alltså och eh, det, den radan som man använder där en våglängsbedömningsradar Den kan när man gör uppskattningsvis, den kan man skicka iväg signalen till fastlandet från Gotland och, och, och noggrannheten, det är bara frågan om millimeter på det. Så det är Vad sa du? Ett... Millimeter? Va? Millimeter? Ja, det är, det är ett speciellt äh, våglängssystem som man använder, lasersystem som den kan avlösa med en dator så filkalkylerna på den är ju så oerhört små så det är ju ingenting Så du menar alltså att när han så, när han säger alltså 180 meter, då var det alltså 180 meter, inte 179,9 och inte 180,1? Nej, utan det var precis som han sa utan det är helt korrekt det Men en... man kan inte, det finns ingen möjlighet att göra missbedömningar om dem för det är ju dem som söker i vårt luftrum här efter Farkoster som inte ska egentligen komma in här. Och då är det ju kostigt när det kommer in sådana här farkoster Framförallt som det jag såg också Och det skulle jag förvåga är något liknande. Att de inte då skydds mer här över vårt luftform det är Alltså det finns ju en tanke som slår mig omedelbart När jag när jag då tänkt på exempelvis det här Got Gotlandsfallet va? mm. Att vad var den här ubåten som de aldrig fick fatt på ute i skärgården Du vet, den här ja, som utan, nu jagar nu ja, och slöser bort en massa pengar på, va? Ja, ja. Vad var det för någonting? Ja, jag, jag tror också det här att, det, precis som vi sa förr, att eh, många människor vågar nog inte säga någonting. För att, då säger nog grannen att eh, du är inte är riktigt log. Mm. Men eh, det, det, jag har märkt en sak, det är rätt lustigt egentligen. Eh, när man sammanträffar med såna här saker som eh, första gången vi såg det här föremålet, om vi då hade haft, då hade vi ingen gamla med oss och rent misstag hade jag glömt nej och han hade glömt sen för vi brukar alltid få fotografera bilderna för att vi ska gå till svängen och sånt där sportfisk och så. Och då hade vi kunnat fått kanonbilder på dem för de var det inte mer än en ja, uppskattningsvis 3 4 500 meter från oss. Och, och det var absolut helt perfekt och, och det gick inte så fort utan man hade kunnat fått emot på kameran och missa en liten hulde typ. Jag fick du bilder. Har du tagt to tog du bilder i två andra gånger? Nej, nej, du fick inte ta fick inte då heller Har jag någon kamera med mig mm. Och eh, sen har jag sett ett förmål Utanför Gotland liknande där Och eh, tänkte jag också fråga vad det beror på Och då hade jag kameran Och det är ingen fel på kameran För det är, det är en, en speteny kameran Så en K10 Och det är en motor på Och då hade jag en 400asa film Den snabbaste filmen som går för I en svart i 3X Och eh, när det kom in eh, Väster om man kan säga sydväst från Gotland in mot fastlandet och där var folk då som hade sett det här i, i fjol höstas mer än jag sen fick jag reda på e, Nere nerifrån om vi säger sprax utanför havet västerutifrån Hemsesätt och e, det här var tidigt på morgonen och då tar jag en hel rolig film på det och, och vet ni vad som är på filmen den svartvita filmen blev blåaktig i tonen hela filmen det fanns ingenting på det Mm. Och om man var helt korrekt inställd Och eh, allting alltså Vart det... filmen blåaktig? Ja Har du filmen kvar? Ja den finns på Gottsson eh, Har du eh, kontaktat eh, något fotolaboratorium och och, och och frågat vad som har hänt med filmen? Ja Och vad har de sagt? Ja det vet jag också Det där skulle nästan ha varit en undersökning av den där filmen Ja Därför att eh, En, en, en film speciellt en högkänslig film som är en 400 ASA Triax film. Ja. Den är känslig för mycket mer än synligt ljus. Den är känslig för en lång rad andra strålningar och ja, det. det skulle kunna vara intressant att se vad för slags strålning som skulle åstadkomma en sån här effekt hör du. Ehm, har du har du lämnat ditt telefonnummer förresten ja, ja. här innan? Ja. Vi kan nå dig på det numret. Ja. Ja, ja för det där skulle tycker jag skulle vara intressant att följa upp faktiskt. Ja. För att det, det blev hela filmen blev blåaktig, jag hade dem på och, och hade haft två kameror så hade jag kunnat att ta äh, åtminstone två filmer på en så det gick ganska sakta det. Men det var ett mindre, det var ett... Var äh, det också cigarrformat? Ja, lite cigarrformat föremål. Äh, nu är det ju svårt att bedöma avstånd när det kom in men äh, ja, det kan inte ha varit så rysligt hemskt långsvårt. Jag hade ganska bra objektiv på för att det är på um, 400 millimeter det delet. Och uh, jag hade precis stått och fotograferat vid vattnet uh, fåglar och, och lite annat sånt där som jag var kröp och kröp nära där vi halvstranden därför att jag skulle fiska på morgonen. Så, så, så ingen ingen bild i huvudet har fastnat på fisk? Nej, det blev ingenting. Det blev bara blåaktig ton liksom på hela filmrollen. Ja, det är utomordentligt märkligt. Mycket ja. intressant hur det måste jag ja. säga. Den är, den är liksom blåaktig. Och jag frågade dem här på... Um, Eh, laboratoriet, var, varför det inte blir för att eh, eh, och det, det konstiga är att, att eh, jag hade tagit eh, en var det fyra eller var det fem bilder på den filmen som jag hade tagit på fåglar där. de blir helt korrekta men de andra som jag tog på förmålet det försvann totalt det är det som är så konstigt och det kan inte de heller bygga nej nej, det kan de så jag tror det var helt misslyckad för jag var på väg och kasta dem förut men Sen i höstas när jag gick igenom en del film och sånt så sa jag att jag hade en del svarta och sånt och, och så brukar jag alltid skriva upp att det här var för någonting eller så där om det är mitt.